Please, I wish a totes, benvingut. A tots, comença una setmana més on de a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Si ens voleu escoltar fora de l'àrea metropolitana, ho podeu fer per internet a www.contrabanda.org. El mail del programa, per poder-nos enviar mails al llarg de la setmana, és ondelibre1917.es, 1917 en números. I la direcció, per poder-vos descarregar el programa al vostre ordinador i escoltar-lo quan vulgueu, és... 3w.espallaliverat.blogspot.com 3w.espallaliverat.blogspot.com. Desd'allà us podreu descarregar el programa al vostre ordinador mitjançant l'enllaç que anirem penjant regularment. MIA Thebot Democracy. Yeah, the KGB. So, uh, no funny business, you already are. Aquest programa s'emet en directe tots els diumenges de 12 a 2 quarts de dues i es remet ja no en directe, sinó la repetició el dimarts a partir de les 10 del matí I el número per trucar en directe és el 9-3-317-7366. Aquí comença Onda Libre. Imagine you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold tight. So happy to I should call you up invest this today. When you say you belong please to me, it is my, my mind, mind. Imagine how the world could be very so very fine, fine, so happy together.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 I en el dia d'avui comptem amb la presència de dos membres del comitè de solidaritat amb el Carlos Cela-Seoane. Molt bon dia a tots, com esteu? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs el Carlos Cela-Seoane és un company que ha sigut pres i si no batxerrat el, passat, el propassat dia 23 de gener, correcte? Uh, en concret, per la seva pertinença a socors roig internacional i sota l'acusació de ser com una mena d'estructura legal dels GraPO. Però, bueno, uh, més que jo he fer tota l'explicació, jo crec que lo més adient és que siguin els companys que s'han organitzat com a Comitè de Solidaritat amb el, amb el Carlos Cela que ens expliquin una mica com va anar aquesta detenció i els motius que es van donar en principi per, per dur aquest company a la presó. Sota quina acusació, vaja? Qui vulgui començar? Bueno, de manera telegràfica, si més no per contextualitzar, perquè la gent se situï de quina persona per quin context, de per què ens ha portat a crear aquest comitè determinades persones i també gent que participem en diferents col·lectius. Bé, el Carlos Celasioane és un noi d'uns 34 anys, és gallec i, eh, a, a pesar de que sigui gallec, eh, el perquè aquí a Catalunya s'ha fet un comitè de suport amb ell és perquè també està molt vinculat amb, amb Catalunya i amb els diferents col·lectius alternatius i amb diferents lluites socials aquí a Catalunya des de fa bastants anys, de fet des de finals dels anys 90 fins farà uns 4 anys eh, vivia aquí a, a Catalunya, a Sabadell, Treballava aquí i desenvolupava,s doncs, també una sèrie d'activitats socials. Sobretot en el món antirepressiu, però també en el món social moltes lluites va, conèixer, va fer quantitat de contactes de fet molts de nosaltres, la majoria de nosaltres eh, que després hem continuat mantenint el contacte personal després d'aquell, ara farà uns 3 o 4 anys en anès a Galícia a la seva ciutat natal, que és la, la Corunya doncs eh, hem mantingut aquest contacte, no, a nivell personal i també a nivell de, de, a nivell de, de lluites socials eh, doncs bé, doncs, efectivament, eh, per això hi ha aquest comitè doncs, en solidaritat amb un gallec. Eh, és, després, en tot cas, també podem eh, explicar més detall tot el que a partir de la Constitució del comitè s'ha anat desenvolupant. No? Però per contextualitzar les detencions, el fet que eh, ho dit ara fa ja un mes, el dia 23 de gener, és veritat, l'Audiència Nacional, amb, amb el Gran de Marlaska, la sala 6 de l'Audiència Nacional, va ordenar una sèrie de detencions a diferents localitats, a diferents ciutats de l'estat, a Madrid, a Vigo, a Coruña, a Hortuella, a Vizcaya i a Gasteiz. Bé, una operació dirigida contra... Tots ells són membres, efectivament ja ho dit tu, dels Ocorroig Internacional. Són membres que porten anys, tots ells, dels cinc detinguts, aquests després va sortir en llibertat eh, provisional a eh, Luis Fernández eh, que és de Vigo eh, tot i que continua causat amb el sumari que s'ha obert arran d'aquestes detencions són unes detencions que eh, tenim molt clar que han anat dirigides precisament contra la pràctica solidària. Abans de començar a fer la valoració que pot ser política mm. o, o des del punt de vista antirepressiu de les detencions, quines són les acusacions que se li fan formalment des de l'Audiència Nacional en principi? Bé, eh, per poder-lo detenir aquests que, companys i bueno, el Carlos Tella en concret és que, a veure, pot sobtar però més enllà del que ha sortit dels mitjans de comunicació que és a, a, sobretot a Galícia hi ha hagut una campanya orquestrada de desintoxicació informativa bestial, com sempre succeeix en aquests casos de detencions i en aplicació de la llei antiterrorista perquè se'ls ha aplicat la legislació antiterrorista amb la incomunicació, etcètera, etcètera que ja ho coneixem eh... De fet, acusacions, les úniques acusacions que des de l'Estat, des de l'Audiència Nacional, s'han obert és de eh, suposada financiació d'una eh, grotesca i absolutament fantasmagòrica eh, aparell i legal, és una cosa eh, dels Grapo. Bé, aquesta és el que l'Audiència Nacional pretén, però... Dit això, haig d'afegir, perquè crec que, i sobretot des d'unes antenes en què és important per intentar contrastar la informació que des dels mitjans de comunicació del sistema doncs, sempre es vomita, eh, que en els interrogatoris tant des de la Guàrdia Civil mmm, com mmm, en els interrogatoris davant del Gran de Marlaska, de fet, la relació o presumpta relació que se'ls acusa en principi de relació amb, o de finançament mals gravo no ha existit mai. Ha les pròpies, les pròpies eh, dius interrogatoris... No a veure, aquí l'interès que hi ha hagut és un interès, mm. sobretot, de conèixer funcionament de com se financia la solidaritat, de quines activitats doncs la gent, els detinguts, eh, realitzaven en els seus territoris, de conèixer informació, simplement. alhora la veritat, al sumari, no hi ha unes acusacions mm, concretes perquè no hi ha res concret és a dir, què, en què es basen aquestes diferents acusacions doncs, milers de llibres d'una biblioteca personal, per exemple d'un company detingut a Vigo que el Luis Fernández que aquest port, és un veterà que porta moltíssims anys en la lluita antirepressiva que va ser tirotejat en l'any 1980 quan va ser detingut en el seu moment, i des de llavors E va encarir de rodes per a Plègic, d'això li ha salvats doncs, estar ingressat a la presut, però després d'una fin una fiança de 12.000 mil euros. Bé, doncs aquesta persona li acusa, una, es veu la gran acusació és que a casa seva té un, un, una biblioteca enorme, una biblioteca perfectament coneguda en els entorns socials i polítics de Vigo i de Galícia, perquè és una biblioteca que recull molts llibres sobre marxisme, molts llibres i documentació, arxius de l'antiga comuna de presos del PCR i del Grabo dels anys 80 a Sòria, Eh, quan es vivien en comuna és a dir, i, eh, tenir aquesta documentació tenir aquests llibres perfectament doncs, bueno, suposo que tenia el capital tenir diferents llibres les obres complertes de l'any eh, doncs doncs, és delicte és, és delicte, i, bueno, i aquesta és una cosa tan absurda com aquesta no? i amb, de, amb la resta de companys a la Juan María Olarieta que és el van detenir a Madrid ella és la, precisament un dels advocats és l'advocat dels col·lectiu de presos del PCR, dels Grapo, des de fa molts anys. Uh, bé, i és una cosa que... De per emmarcar i contextualitzar aquestes detencions ja fa molt de temps des de la, eh, molts sumaris, a molts judicis a membres de detencions es de fa molts anys de comunistes, anfeixistes, en, el, en els sumaris oberts en les diferents sentències, sempre es s'intentava implicar, d'alguna manera o altra a la solidaritat, però no només a la solidaritat, sinó també als equips dels advocats, als familiars com a potencials. Mm, en fi, com a potencials vistos des de l'Estat doncs perillosos, una activitat perillosa sí. és a dir, és a englobar tot, és grapo de la mateixa manera que Euskadi, tot el que sona a Berçali és l'equiparen a meta és tot el que ens favoreix aquesta llei antirepressiva les legislacions, que any rere any tots els col·lectius, plataformes antirepressives etcètera, estem venint denunciant sí, la llei llavors, de partits, el, el... De legislació antiterrorista etcètera, etcètera llavors el tema és que ho has explicat, eh, les acusacions que se li fan per part de l'Estat és eh, bueno, doncs que d'alguna forma és conèixer el que tu has dit, conèixer quines són les fonts de finançació, etc, per al final atribuir lo com una mena de estructura sí. legal que donés recolzament al grapo. Però el que mi m'agradaria ara que expliquéssiu és um, en realitat quines són les tasques de solidaritat i quin, quin, quina mena de financiació fan de solidaritat en realitat aquests cinc companys feien en realitat aquests cinc companys de, de socorros internacional és a dir, en forma de, de rifes no? tot allò que, que és la solidaritat en realitat que és el que fan no? pues, és una, mira, una activitat tan oberta, tan pública i tan coneguda com la de qualsevol altre col·lectiu o plataforma antirrepressiva d'arreu. Per tant, eh, és a dir, efectivament, recollir diners doncs, organitzant festes, activitats, sopars, eh, bònus, rifes, material doncs, de eh, camisetes, etc de venda, per poder... Per què? Per poder doncs, facilitar aquests diners, cobrir les necessitats dels presos, familiars dels presos, advocats, és a dir, tot el que una feina òbvia, elemental, bàsica, de solidaritat doncs de, de, amb, amb els represaliats, doncs és necessària i èviament i també denunciar la naturalesa de la repressió però no? Mm, a veure, precisament amb el nostre company, el Carlos, el Carlos Cela, a més a més, eh, a les seves espatlles se li ha carregat una denúncia molt bèstia, s'ha hagut una campanya d'intoxicació de molt bèstia, sobretot arreu, però sobretot a Galícia, en els mitjans de desinformació de Galícia, eh, contra ell i contra la seva família. Això és una cosa que també nosaltres ens interessa molt d'intentar contrarrestar i donar la cara pel, pel nostre company i per la seva família perquè el, el nivell de calúmnies i d'infàmies que s'han arribat a publicar i que no s'han arri arribat a contrastar, són molt elevades s'han arribat a, atribuir, a atatxar a la família d'una família de terroristes, de promocionar de... en fi, quan Eh, pensa que ell és el tercer és, són tres germans el Carlos és el més petit dels tres ara amb la seva detenció, amb el seu ingrés a presó els tres es troben a presó mm -hmm. el, els seus dos germans un d'ells, el Suso, ja porta molts anys a la presó Mm. Uh, Nosaltres, dos germans, per sí. estan a la presó? Per pertinença a PCR, per pertinença a Grapo? Mm, el Suso, eh, crec que és per pertinença als Grapo, des de l'any 1990 està a la presó. El Paco, eh, Paco Cela, eh, és molt recent, és un dels que van detenir el, el, el mes de juny passat a Barcelona ell és del PCR, uh -huh. i el Carlos fa una activitat solidària, sí, ell que se l'acusa, ja, ella ell ell està fent solidaritat amb familiars i se l'acusa... És allò que et deia abans, uh -huh. inclús no és... Per nosaltres, aviam, no ens eh, sorprèn el que... Eh, és a dir, ja fa bastant temps que en els sumaris, en l'Audiència Nacional, s'està intentant criminalitzar i englobar també a familiars de presos com a potencials per tant un moment determinat, doncs poden perfectament posar-los en un organigrama per allò que els hi pugui interessar, no? De fet, la impunitat en que, ha, que ofereixen les diferents lleis a eh, la legislació antiterrorista, per exemple, eh, denunciada a nivell internacional, etc posada en qüestió des de molts organismes independents, etc, doncs facilita això, no? que hi hagi tots aquest tipus... És una situació en què ells ara estan en una situació de presó preventiva, és a dir, que poden estar quatre anys empresonats sense judici, sense sapiguer realment de què se'ls acusa mm, i... Eh, que hagi el judici i que sortin absols, com això ja ha passat. És que jo crec que això és l'aplicació o el desenvolupament d'aquesta llei antiterrorista que... i cap tot. No, I, cap és... tot. I el que han aconseguit és intentar aïllar o intentar criminalitzar l'activitat la, la, precisament antirepressiva, de solidaritat cap als presos polítics que arreu a Galícia, a Madrid, a Andalusia a Euskadi, a Catalunya està creixent i cada vegada hi ha més sectors i més col·lectius i plataformes des de diferents àmbits que són conscients de la naturalesa repressiva d'aquest estat i que cal fer-li front a aquesta repressió i denunciar-la i això és el que intenten d'alguna manera contrarrestar i tallar i, i ja criminalitzar no? i en aquest sentit, en aquest cas li ha tocat, doncs, entre d'altres no només a que siguin companys en aquest cas, però en aquest cas el nostre company, el Carlos, que a més a més doncs, eh, bé, era molt, és molt conegut per molts col·lectius, plataformes i entitats d'aquí a Catalunya i que, a més a més de la solidaritat que s'està desplegant a Galícia i a la seva ciutat perquè allà és clar lògicament a la seva ciutat de la colunia fa des de fa molts anys ens ha fa un desplegament i eh, eh, prou important allà de, de solidaritat i de treball de base en els diferents col·lectius sinó també aquí a Catalunya hem cregut importantíssim també mm, muntar i organitzar aquest comitè perquè Fer, primer per trencar aquest aïllament i mantenir el contacte i el vincle que hi té en Catalunya, no trencar-lo, no fer-lo perdre, i a part de poder portar i acostar a tots aquells col·lectius, entitats, plataformes, mogudes, que en els seus anys eh, ell va estar vinculat, doncs primer aquesta realitat i segona de fer d'amplificador, d'alta veu de la solidaritat que es pot exercir davant d'aquesta operació repressiva no? i de donar un cop de mà en aquest sentit. I per què creieu que la mare en aquest moment no se la va detenir? perquè, total, si ja estava ja van de tenir el germà, perquè no l'armara directament? Sí, perquè no altres companys, o a mi, o a ella o a l'altra, o a tu per fer aquest programa. Vull dir, per què? Bon dia, per què no? No, no. <ríe> Hòstia, no donis idees, nen. No, no, és sí, igual. No, no sé, això a vegades, a vegades és una ruleta, no? Que, no sé, eh, això és un tema que ja dic, en la legislació antiterrorista amb la llei de partits eh, que la llei de partits no només va contra partits, sinó tancament de diaris, tancament eh, de, de, de, de, de locals, eh, en fi, eh, tot el que se'ls vulgui, quan els hi convé, eh, fan, van en una direcció o en una altra, és igual. I això és el que es tracta de denunciar quan es constitueixin aquests comitès això, a més a més, de demostrar que, en aquest cas, el nostre company no està sol. Aquesta que, arbitrarietat eh, també, no? En el el... fons, per, aquesta arbitrarietat. El que passa és que jo, jo veig també bastanta selectivitat a l'hora de fer aquesta repressió perquè en Juan Maria Olarieta és veure... un advocat defensor. És més, ha deixat sense defensa algun dels que estan ara mateix encausats, no? No t'ho creguis. No? De fet, s'ha constituït ell mateix en advocat dels, dels detinguts i d'ell mateix. Uh -huh. O sigui, uh, evidentment... No, però em referia que hi havia un processos contra... Sí, sí, Transmen... sí, però hi continua, continua. Continua sent advocat, eh? Uh -huh. I exercint des de dintre de la presó, i hi pot fer-ho. Evidentment, és molt més difícil. I també amb el suport d'un equip extern, uh, lògicament... Però ell continua sent precisament advocat, advocat dels, de tots els presos doncs, que ell portava dels diferents casos i també advocat dels detinguts en aquesta operació, i d'ell mateix. No? O sigui que el tema no ho tenen tan fàcil. Si el que volien era treure'l de la circulació, doncs no. Um... A banda que es poden fer moltes altres valoracions sobre aquestes detencions, la naturalesa de classe que hi ha darrere d'aquestes detencions, etc etcètera, etcètera, per què creieu que es fan en aquest moment? I ja estic parlant, evidentment, del 9 de març, però bueno, m'agradaria que m'ho diguéssiu també, si creieu que hi ha unes altres raons de per què en aquest moment i la valoració política que se'n pot fer d'això. Poden haver, i de fet n'hi ha d'altres raons, però en aquest moment una del fonamental entenc que és aquesta, perquè això ho podien haver fet perfectament fa uns mesos o mm. més, més tard, l'oportunitat d'ara sí està claríssima. Des del missatge d'alguna manera era això, estar calladets, no moure'ns, de fet aquest missatge ja ens va arribar abans, uns mesos abans a nosaltres, de que estiguéssin calladets, que no hi hagués campanya d'aquest tipus i que hi ha el mateix advocat, l'horarieta, abans de Nadal, amb un dels judicis que tenia, dels diferents judicis eh, va haver de bé, dels diferents testimonis que a vegades es donen en el judici hi havia un testimoni d'un destacat dins de l'organigrama de la Policia Nacional de Madrid eh, va haver de declarar en sortir de la declaració se li va acostar amb l'advocat i li va dir que compta amb els seus tipus d'actuacions de, eh, davant dels judicis, ell eh, fa unes defenses molt polítiques Eh, perquè tenia una cel·la ja preparada. Una amenaça molt clara, molt directa, que passat uns mesos, evidentment, s'ha complert, i que això és com per de denunciar-ho, evidentment, de dir, a veure, que aquest estat evidentment continua havent uns gals que funcionen, eh, que amenacen, i que apunten directament amb noms i cognoms i que diuen clarament quan a tot et o no et toca això, a més a més tenen la cara aquesta de per tant, a veure, les coses no és un joc no és broma, evidentment aquí l'estat va per totes i en aquests moments va per totes en aquest moments ho ha decidit, s'estava veient a Euskadi en... és a dir la repressió i com han tallat les ales a tot tipus d'associació de re... i d'expressió, de... etcètera que unes forces polítiques puguin realment desenvolupar-se normalitat i arreu i arreu i... Mm -hmm. Bé, doncs, si us sembla evidentment tenim fins, fins tranquil·lament dos quarts a dues eh, fem la primera pausa musical recordeu, esteu a Onda Libre al 91.4 de la FM Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada de Barcelona mm -hmm. s'havíem entrevistant els companys del Comitè de Solidaritat amb el Carlos Cela i parlàvem una mica quina havia sigut l'oportunitat per part de l'Estat, quina valoració feien ells del moment polític en el qual s'havien produït aquestes detencions i bé, el company ja ho apuntava eh, és tota una diguem-ho així, tota una onada tota, tota una estratègia, tendència, digue-li com vulguis eh, que s'assuma allò d'Euskal Herria que pot sumar-se a... Eh, bueno, disència que pot, la repressió d'aquesta dissidència que pot ser també a l'independentisme aquí a Catalunya per exemple etc uh, Llavors, el, la pregunta seria per um... Quins són els marges democràtics que l'Estat permet a organitzacions solidàries o antirepressives? Quins creieu que són aquests marges que pot fer servir una... un comunité com el que vosaltres voleu posar en marxa, però en general altres, eh, eh, no sé, altres col·lectius de solidaritat amb presos com pot ser Rescat, Alerta, i, Evidentment Socorroig Internacional, Escatasuna, Escarregia... Eh, bueno per d'una manera ràpida i, i, i entenedora jo crec que el que dona l'Estat en... és absolutament és molt restrictiu jo crec que el marge que dona és precisament el a veure, aquí n'hi ha una manca el problema quin és? aquí ha la manca de llibertats democràtiques i socials i... I, i, I això ho podem veure no només en qüestions polítiques, sinó també en les retallades socials, ja dic, eh, laborals, la repressió i la criminalització també de vagues. Això és un problema general, de que estem, tenim, eh, patim un estat eh, policial, un estat on la policia, la judicatura, la política, els mitjans de comunicació hi ha un entramat eh, còmplice d'aquesta situació de, fi, de manteniment d'uns privilegis i de restriccions de llibertats per a la majoria de la població, Ni més ni menys, aquesta és la situació. I ara mateix, en aquesta situació així, quina creiu que és la utilitat en aquests temps d'una iniciativa com la vostra i ja en general de, de tots aquests col·lectius antirrepressió. I per què? Parnassos. <ríe> <ríe> uh, um... Que és, és denunciar totes aquestes irregularitats i repressions contínues que està aplicant l'Estat llavors, bueno, bàsicament, crec que s'ha de fer i mostrar la solidaritat vers els presos i el que és molt important demostrar-los és que, que estem aquí per fer-li suport i fer arribar a, a, als diversos col·lectius les, les lluites que, que, que bueno que, o, o tota la... Tota la tot el que estan patint els presos a, a la presó, no? Vull dir, crec que és molt important la, la tasca solidària i demostrar-los que no estan sols i que, bueno... Vull dir, demostrar que tothom pot, pot posar el seu grau de sorra i, i col·laborar amb la, amb la lluita solidària amb els presos amb la lluita antirepressiva. Els simples fets com enviar cartes o, o postals són, són coses que aixecen la moral i l'ànim de, de qualsevol persona que està dins de la presó, no? Potser la pregunta s'hauria de reformular i és um, per, si creieu que ara és més necessari per què ho creieu que ara sigui més necessari o com sempre? Aquesta seria millor la, la pregunta que volia fer no? Com sempre però sí, sí ara és més necessari encara fa falta més entre altres coses perquè no m'ha aconseguit tampoc arribar a tothom i, I això en doncs, són prou conscients. Jo crec que tota la gent que eh, fem, hem fet tasques antirepressives i solidàries també són prou conscients. És una tasca difícil, complicada, dura, de que no tota aquella gent potencialment, que és la majoria de la gent que pot ser, se li pot sensibilitzar i conscienciar i informar de la situació, Eh, evidentment respon de la mateixa manera i respon doncs, poder trencar aquest, que deia nom, aquest aïllament que és el que l'estat voldria imposar no? l'aïllament respecte de la gent represaliada als que estem fora i de fer una divisió no només de dividint nos i separant nos pels murs de les presons sinó també mental mental, ideològica i jo crec que precisament per això és més necessari que mai per contrarrestar tota aquesta separació i mantenir més que mai els vincles. Per això és necessari campanyes d'aquestes que són àmplies, que pot participar tothom segons les seves eh, possibilitats, eh, amb la seva manera i iteranada a treballar, és a dir, que aquí no s'està eh, imposant una manera de treballar i precisament nosaltres creiem que per arribar al màxim possible de gent de fer que aquesta campanya vagi a més i sigui efectiva, és a dir, que li arribi aquesta solidaritat del carrer al company i que eh, poder fer possible una denúncia cada vegada més clara i rotunda de la de la, les lleis que han fet possible la i amb la impunitat en què es mou les detencions i pel fet que aquesta companya estigui a la presó, com la mateixa estructura i el règim de peritenciari, etcètera, que manté aquesta situació, és campanyes en què sumin, mm. campanyes en què eh, es multipliqui cada vegada més i sumant gent que des de diferents mm, territoris, des de diferents maneres de, de treballar, etcètera, mm, puguem entre tots que aquesta denúncia creixi, creixi, creixi cada vegada més. No? Per això el comitè es planteja d'una manera el més oberta possible intentant ser una transversal i de que tothom aporti el seu granet de sorra eh, de la manera que pugui. Ho va dir Amnistia Internacional fa poc. Uh, hi ha casos concrets com pot ser el Gorka Lupiáñez o l'Igor Porto. Um, la pregunta més clara és a les, a les presons es tortura i si es tortura eh, de quina manera un organisme, un comitè com el vostre, pot fer-ho arribar a la gent Sí, sí, a les presons es tortura als centres de detenció es tortura eh, de la mateixa manera que als el, centres de menors es tortura, als immigrants es tortura a veure, hi ha informes que surten any rere any, amb denúncies contrastades, que n'hi ha més d'un miler de denúncies cada any a l'estat espanyol, denúncies, que això vol dir que totes aquelles que no han estat denunciades no surten, no són computables, però també han, per tant, vol dir que és la punta d'Isabert mil cada any, que se sàpiguen. Eh, per tant, sí, a l'estat espanyol sistemàticament la tortura s'aplica d'una manera clara, i s'aplica com a mesura política, i s'aplica, i, i, i a més a més està ben vista per la classe política, digui el que digui, perquè l'empara i l'impulsa amb les seves lleis, ja etcètera. Molt bé, això és el que hi ha. I què és el que podem fer nosaltres? El que pugui fer la gent. Nosaltres en definitiva serem el que la gent, els col·lectius vulguem que siguem, és a dir, la campanya anirà més enllà en funció de la gent que ens pugui estar escoltant o dels col·lectius que són puguin fer eh... Col·laborar a la mesura en què hi hagi gent que s'apunti i col·labori en aquesta campanya que és pel company Carlos, però també per denunciar el conjunt de la, per fer veure d'alguna manera eh, per visualitzar la situació de repressió contra la dissidència, contra qualsevol manera de pensar, etc. Doncs, eh, que això és una cosa que només va dirigit a una persona, a uns col·lectius molt concrets, sinó a tothom. és una oportunitat més de la mateixa manera que fa uns mesos. Eh, va passar amb la, a, a Girona amb la Núria Pòrtoles, de la mateixa manera que ha passat amb diferents amb els llibertaris, amb diferents companys de diferents col·lectius socials crec que eh, ara li ha tocat en aquest company com en d'altres i crec que això és l important. crec que no hi ha cap més altre missatge que aquest i de fet el nostre missatge no és més que aquest Bé, si t'assembla, continuarem perquè tenia una segona pregunta respecte a tot aquest tema però et passo una bueno, us passo una trucada en directa. Sí, hola Hola, hola, buenos días uh, Buenos días, què tal, compañero? Bueno, eh, de... De... No sé si l'escoltáis, subo más? Sí, sí, sí. claro. Didi, les querías preguntar algo al, aquí al bueno, agente de estudio. La verdad es que, bueno, estaba llevando un ratito escuchando y lo que estáis hablando, yo me he dado cuenta que mucha gente de la calle está completamente desinformada, ¿no? Porque a veces hablo con alguien y digo, oye, mira lo que ha pasado, dicho, ¿cuándo estás hablando? ¿Eso pasa aquí? No, ¿eso es en qué año? Y digo, no, no, ahora... Y hay mucha gente porque va la, la información oficial del resultado de, de el fútbol lo que está más de eso no y hay muchísima gente que ni siquiera para ellos los de auto de seguridad son mujitas de la calidad y claro como gente pues no participa como va a pasar con la, lo de los autobuses y cosas así muchísima gente pues está muy distraída inconsciente como que bueno que tiene que venir alguien de algún de algún planeta esto para que solucione las cosas que, que está todo bien no que unos sindicatos unas unas cosas muy y llamaría yo muy oficializada no que ya nos arreglarán todo no no y eso le cuesta como para para que se enganche a la solidaridad contra todas esas cosas que están pasando en, en un estado que nos vende en un estado de derecho donde hay unas libertades que esas libertades solamente son para aquellos ellos y si tú aceptas esa ese pensamiento alineado si te sale pues pasa como toda la vida, ¿no? Toda la gente que de cierta manera tiene un criterio propio y que no ha estado a favor del, de los privilegios más poderosos pues le ha pasado eso y, y estamos en lo mismo, ¿no? Creo que está muy bien el debate que está diciendo, pero sabes, claro, sería y después los grupos de cierta manera que están informados porque haya una relación conjunta, una intervención conjunta a todos, que, oye, todos a una, ¿no? Bien, bueno, ah, no sé si querías añadir algo más. Sí, la, la pregunta era exactamente cuándo había sucedido esto, que dieran más datos sobre información. Sí, sí, sí. Vale, sí, no, vale, pues, no, pues, no, pues no, nada, no hay problema. Al final del programa eh, se darán formas de contacto, se dará seguramente información más concreta, etcétera, etcétera. No, no creo que... Se ha dicho al principio eh, de dónde venían todas estas detenciones cuando no, se produjeron, pero bueno, al final del programa no hay problema. Yo creo que se vuelve a repetir y, y ya está. Y vale. Eh, Abrazo, Venga, salud saludo. Bé, deia, Més Carrel, tota, tota la pregunta aquesta sobre, sobre què podíeu fer per a aquestes denúncies de tortures si, si en principi seguiríeu aquesta línia que poden seguir uns altres col·lectius de denúncia davant d'instàncies judicials internacionals, tribunals, etc etc. o més busqueu, te'n diu, aquesta, buscar aquesta complicitat, complicitat des de base, des de la base. És a dir, teixir tot una xarxa de solidaritat, però amb la gent, una mica al marge d'aquestes iniciatives Uh, més eh, de búsqueda de la complicitat institucional, per dir-ho així no, no, està, està claríssim, no, a veure sí, sí. Um, a veure, uh, tot aquest tipus de denunci que tu m'estàs enumerant a nivell institucional o internacional això, ja n'hi ha en plataformes col·lectius perfectament organitzats amb gent professional mm, eh, advocats eh, psicòlegs eh, sociòlegs, etc. Mm. treballant-hi per exemple, amb unes d'aquestes dades que t'he dit de les tortures són públiques i conegudes dels informes anuals de la coordinadora de la prevenció contra la tortura a nivell estatal que hi participen, precisament aquí a Catalunya hi ha bastants col·lectius antirepressius, solidaris de diferent, com una desena o una dotzena de col·lectius a la vida de Catalunya que hi participen, vull dir hi ha una xarxa ja que està treballant i que no, nosaltres, la nostra feina és una feina social, una feina de base una feina de difusió entre tots aquells àmbits en què precisament el nostre company, en Carlos, estava treballant va treballar i es va vincular eh, per tant és una feina de conscienciació social entre els col·lectius, entre aquella gent que es mou i per extensió general, lògicament, és a dir, de conscienciació al carrer. De, de conscienciació al carrer, d'una banda, això seria una de les potes, i l'altra, evidentment, de replegar aquells recursos Eh, materials econòmics, perquè fan falta la solidaritat no només es manifesta d'una manera, doncs, eh, això eh, manifestant-ho en la veu o amb una protesta al carrer, etcètera sinó també recollint recursos econòmics, perquè fan falta, perquè ara la situació de la família del Carlos Tela és molt dolenta eh, penseu que abans hem parlat i s'ha esmentat a la mare, que es diu Pepita, és molt coneguda eh, és una persona veterana que lluita per l'amnistia des de fa molts i molts anys a Galícia, és molt coneguda uh, és una persona ja gran, ja d'una data avançada i es troba malalta Eh, aquesta dona clar, ara s'ha trobat en que els seus tres fills estan a la presó eh, això suposa unes despeses econòmiques per ella molt fortes eh, també doncs eh, suposo que també a casa seva ha quedat doncs amb una situació també econòmica amb els fills a la presó ella bastant afortunadament a, a la ciutat on ella viu eh, la solidaritat només des del mateix moment de la detenció es va produir ja una, un, una reacció molt positiva, de vegades eh, aquestes coses eh, un no se fins que es produeixen lamentablement, però la veritat és que eh, la cara dolenta d'aquestes atencions és que allan en els, els entorns socials, en el barri on viu eh, Carlos eh, s'ha produït una xarxa entre coneguts, familiars, entitats eh, una resposta molt positiva, que això d'entrada facilita el que es pot contrarrestar el primer punt important, tota aquella informació d'intoxicació en contra dels represaliats i el seu entorn això és molt important Uh, i segona, poder reaccionar uh, a cobrir les necessitats que, clar, que queda una situació d'aquestes en uh, una situació que ara està a presó que no saps quin és un futur, el futur és molt incert i que això també l'únic que fa generar és una, una sangnia econòmica important per a la família i les necessitats que cal per aplicar-les tots els que coneixen que hi ha gent a la presó etc, que sap de mantenir les seves necessitats mínimes, etc. està a la presó també és tal com està muntat el sistema de penitenciari, doncs és una sangnia econòmica per la gent que ja està a dins eh, perquè tot molta de les coses i necessitats a vegades de primera necessitat, les alts de comprar, amb l'economat, etc necessita necessites això, robes, necessites, és a dir, mmm, mmm, gestionar d'una manera estable aquest comitè, d'alguna manera també pretén de gestionar tot això, evidentment la gent que el coneixíem més, que el coneixem, quina mania de parlar de vegades així, és, és, és, és horrorós. Una altra de les coses que provoca aquestes històries és de, precisament allò que et deia detanyar el, el vincle, o si sigui, això és odiós. Vull dir, el que et provoca fins i tot la gent que podríem estar entre cometes més acostumats a poder a vegades a, a aquestes de manera espontània de parlar com si, en fi, com si estigués en una altra Bara, bé, només ens separen uns murs el nostre company però que hem de fer és això, de, de trencar-lo no? i de, de, de, de tots aquells àmbits aquells col·lectius, aquells àmbits socials que el coneixien, que havien treballat amb ell etc, que continuïn tenint la relació amb ell, que pugui haver aquest vincle que el puguin escriure, que el puguin visitar que, es, que això també és eh, eh, Crees també de cara als propis carcellers, al propi sistema penitenciari, el fet de que aquesta persona rebi cartes, rebi cartes de suport, d'ànims constantment que pugui rebre sol·licituds de que el puguin visitar, etc. Això és molt important. I també és una tasca que, com usaltres com a comitè, això ho hem d impulsar animar de que no mori mai i que de tots aquells entorns on el coneixen, s'apuntin, doncs, eh, s'animin a mantenir aquesta dinàmica i aquesta dinàmica de per si ja és importantíssima però és que a més a més ho sabem perquè la solidaritat, l'experiència que tenim això genera consciència eh, de, perquè, eh, en fi, de quina és la veritable naturalesa de la repressió de l'Estat i crea consciència la necessitat de lluitar i organitzar-se en contra d'això Bé, doncs eh... Si us sembla, anem a fer la segona pausa musical i continuarem parlant amb els companys d'aquest comitè de solidaritat amb el Carlos Tela Seuane perquè ens facin la valoració de tot aquest procés, activitats que tenen muntades més endavant, etc. etc. Recordeu, esteu a un delibre al 91.4 de la FM, es rematrà el dimarts a partir de les 10 del matí i us el podreu descarregar segurament cap al dilluns o així al vostre ordinador a www.espaialliberat.blogspot.com. Mm-hmm. durant la pausa musical eh, ens preguntava més o menys lo que venia a preguntar en certa forma l'altra trucada que és que tornéssim a dir eh, per què es va detenir el Carlos Celasevane i ehm Quina activitat desenvolupava i, més concreta exactament, què vol el Socor Roig Internacional? Doncs una mica explicar programa, etc etc. Bueno, ja sé que en el seu moment vau venir aquí com a col·lectiu, ho vau explicar, però, bueno, mmm, si us sembla, molt breument. El Carlos Celaseo Sebane ha sigut detingut per pertinença a Socor Roig Internacional, que dona recursament a presos polítics, PCR, Grapo i, en general, etc més col·lectius i quin és el programa concret del, del Socorroig Internacional bueno, si voleu fins i tot això serveix lligat per una altra pregunta que teníem que és el fet d'aquesta violència estructural en contra de la dissidència política que es dona a l'Estat a què ho atribuïu i si en realitat és per falta d'una depuració interna etc etc, que a l'SRI crec que també hi aboga per això doncs perdoneu per tanta introducció però bueno, eh, si m'ho podeu un altre cop explicar per, per la gent que truca Sí, a veure, el Carlos Stella és membre del Segur Roig Internacional, eh, sempre ha estat vinculat a activitats antirepressives, solidàries, eh, quan estava aquí a Catalunya, va estar, me'n recordo perfectament, va ser un dels impulsors de la plataforma de suport a Brotons, que va plegar aquí amb nombrosíssims eh, col·lectius, entitats, organitzacions de tot tipus, eh, era una campanya... Uh, prim, això ja farà uns uh, 5-6 anys uh, ja ha plogut bastant de llavors va ser una campanya de solidaritat per demanar el uh, Bertons portava havia complert la seva condemna uh, portava més de 24 anys a la presó i per exigir la seva llibertat uh, Després, espera, que, que, que truca justament la persona que, uh, que volia ah, fer okay. la pregunta en concret ah, no? bé, bueno, passem en directe hola, bones hola, buenos dias, hola, buenos dias. Uh, bueno, yo eh, agradezco la explicación que empezaban a, a dar, uh -huh. pero yo exactamente, o sea, yo no quiero, no ya he entendido cuál es la postura de, de Socorro Rojo Internacional, ¿vale? Pero lo que quiero saber es concretamente estos tres detenidos que hay y este último señor eh, Carlos, uh, si Socorro Rojo Internacional les presta su apoyo es porque a uh, su apoyo con todo el despliegue que han mencionado, ¿no? Pero entonces es porque creen en su causa y lo que yo no entiendo como ciudadano de a pie es cuál es la causa de estos señores, o a qué partido, o a qué, no sé cómo denominarlo, pertenecen, y qué programa tiene ese partido de cara al bienestar real del pueblo y de la sociedad española. Porre, directa. Bueno, mira, pues es ben simple. A ver, eh... Uh... Com a socorres internacional, òbviament, donem suport a aquestes persones, perquè primer són persones compromeses en els seus entorns, amb la solidaritat, en, amb activitats socials, que l'únic que han fet és precisament això, que si se'ls ha detingut, se'ls ha posat a la presó... Sí, però perdona és... que te interrompa, ¿qué actividad social tenien estos señores? Perquè la, la... Pues mira, la... mira había gente que hacía actividad... actividades sociales sindicales, sí, en, en associacions de vecinos... ¿Me permites un segundo? En... Permites un segundo? Sí. Porque actividad social... Uh, ...implica un amplio abanico de posibilidades... Uh -huh. ...y todas estas personas estaban perfectamente, caben en esta etiqueta... ...porque uh, desde un abogado que eh, eh, como abogado no solamente a presos políticos... ...sino también a temas eh, sindical, laborales, en temas eh, de apoyo a gente pues, eh, desahuciada, etcétera... ...gente que está metida, por ejemplo, que tenía actividad muchas relaciones... ...con la Asociación Libre de Abogados de sí. Madrid... Sí. que a, despliegan una actividad social enorme, ¿Mm? eh, después gente ya que ha tenido, gente que, que lleva en sus espaldas años eh, veterano, luchador pues, en temas sindicales, laborales, eh, gente que en, en, en sus barrios, eh, es decir, gente que realmente está implicada en el entorno de donde vive y donde trabaja sí. y que lucha por eso, eh, que no tiene otra actividad Luego, claro, es gente que también es solidaria y denuncia el sistema penitenciario que el sistema judicial, que vivimos en un estado fascista, con, eh, con unas graves recortes de libertades eh, democráticas es, mínimas, y esa denuncia política es la que verdaderamente a la hora la verdad lógicamente el estado le le molesta y es el porque es el, realmente el toque el punto de atención en cuando estás denunciando que el socorro internacional, obviamente nosotros somos, claro, partidarios, aparte de apoyar a todo tipo de represaliado, de apoyarlo, uh, no, sino también... Vuestra, esa postura vuestra ha quedado claro desde la, desde la primera ocasión que vinisteis a este programa, pero concretamente en el caso de estos tres señores, de estos, de estos, que coincide que son tres hermanos, Vale. Mm, estoy que, que o sea, entiendo por tus palabras que amablemente me estás explicando, entiendo que tenían esta labor social de crítica directa hacia el sistema. ¿Mm? Y entonces el sistema esto no le apetece y ha cogido y los ha ido encarcelando sistemáticamente cada uno bajo un enunciado diferente. ¿Lo he entendido bien o, o hay otra otro aspecto que, que que pueda entender más? Porque yo pienso en la labor de estos señores que si si si iba más allá, si tenía si tenía otras connotaciones digamos más agresivas para el estado fascista o Yo creo que lo único que de... agrede es el estado, no no no, a ver. Eh de todas formas, es que intentar... Es decir, la vinculación demasiado personal de, de, de estos tres hermanos también es un poco forzado. ¿eh? Es un poco forzado. Porque no entiendo yo entiendo, en todo decir. caso, es una no, cosa no, mucho más no amplia. No te he entendido esto último. ¿Qué quieres decir? No, pues no sé. Es decir, mira, de, si... Eh, el, el, el, entre otros motivos se han cogido a, a nuestro compañero Carlos, sí. es también... Eh, creo que al principio del programa lo he, eh, del, más o menos lo he dicho, mmm, es por... Es que los medios de comunicación también se han prestado a a decir esta versión, han criminalizado a toda una familia, a todo un entorno. Bueno, han hecho una presión psicológica sobre una incidencia sobre una familia. Han dicho, bueno, pues hay tres, pues bueno, pues tres bueno, van para adentro, Claro, y ¿no? entonces con eso, claro, uno interpreta lo que quiere, ¿no? El yeah. Tachan de familia el terrorista y le de puedes decir todo lo que quieras. Bueno, claro, ¿por pues porque yo pregunto jurídicamente, o no sé cómo expresar, el Estado puede acusar a una persona, bueno, no sé, lo pregunto, ¿eh? Porque a lo mejor sea muy reivindicativo en su barrio y no esté de acuerdo, a lo mejor con la política yo que sé urbanística que hacen en una zona eso de lo vemos cada día y cada semana y el estado puede aplicar a eso a eso la persona la connotación tú eres un terrorista te meto en la cárcel por andar mmm, criticando lo que yo hago con con con tu barrio sí Yo mismo estuve tres wow. meses y medio en la cárcel por eso. Guau, wow. bueno, pues entonces con esta respuesta que me has dado ya casi está aclarado todo, porque si por eso el Estado puede meter a una persona en la cárcel, pues ya imagínate si esa persona tiene otras actividades que van un poco más allá de eso, no que tiene alguna connotación ya política directamente. Imagínate, ya, imagínate. Pues para los restos. Bueno, pues eh, muchísimas gracias y bueno, por mi parte está aclarada la duda que tenía. Un saludo y bueno, y salud. Vale. Adiós. Gracias Dios. Adiós, adiós. If the moon let it run. crec um, que estaven, estaven fent la, la discussió de la trucada fora de micro però, no? jo crec que és interessant també que, que s'escolti la reflexió jo crec que aquestes preguntes són les preguntes que ens fan els urgents, no només pel fet de trucar que ja s'agraeix, sinó perquè ja són legítimes de per si, de voler-se interessar en aquest programa i de, de la gent que vingui, doncs jo feia la reflexió, li feia als companys, que, clar, són preguntes molt bàsiques, perquè, en general, és una societat molt despolititzada la que nosaltres tenim, i, i que, de certa manera, es sobta molt. Que el, el propi company primer ha dit. Ha dit uh, que el, tu parles amb la gent i, i se de que aquestes coses passin. No? Mm -hmm. I, aquesta, I la dona que ha trucat, doncs, lo mateix. Se n'estranyava que pogués passar aquestes coses, que l'Estat fos, tingués aquests graus de repressió. No? Jo crec que important també a l'hora de fer comitès com aquests, per exemple, és una pedagogia molt de base, sí. molt, molt, explicant un ABC molt complet. No? No, de, fet, de fet, a veure, preguntes d'aquest tipus també són molt importants a l'hora de, també nosaltres com a comitè o per les diferents persones que treballem el tema de, de denúncia de la repressió, de poder entendre també el, com ens hem d'acostar a la gent. No? Moltes vegades ha de saber explicar determinades contextos i situacions. Perquè, per exemple, tan important és doncs, una operació policial que pugui ser eh, venuda a nivell de mitjans de comunicació com un gran desplegament descomunal amb la llei antiterrorista, en comunicació, etc etc. Però és que de vegades, pensem una cosa, des de l'any 2002, la legislació antiterrorista eh, ha entrat dins del Codi Penal Comú. Això què vol dir? que la llei interterrorista ha deixat de ser una llei, tot i que continua sent un cúmul de lleis eh, especials eh, s'ha socialitzat entre, per dir-ho d'una manera, manera s'ha socialitzat arreu, és a dir, qualsevol tipus d'activitat política social, etc. que a l'Estat li, li vingui amb interès pot fer-la entrar dintre dels paràmetres que contempla aquesta legislació especial, que és la legislació antiterrorista, aplicant la incomunicació i aplicant doncs, que si te posen a presó puguis estar amb una preventiva de fins a 4 anys sense judici, amb tot el que això suposa de càrrega eh, de criminalització a diferents entorns, etc. I això no és aïllat dels controls eh, socials que hi ha contra eh, el moviment Ocupa contra diferents eh, àmbits eh, socials sindicals, laborals la pressió i criminalització. Hem vist les vagues les vagues dels conductors d'autobusos, per exemple, de, de, de fa un mesos. Com ha estat criminalitzada des de l'administració, des dels mitjans de comunicació, etc. Tot això forma part perquè es permet, totes aquestes lleis ho permet tot. Sí. La criminalització... no, no, dic, no dic que no ho toquem, eh, però és que tenim una altra trucada. Sí, buenos dies. Hola, buenos dias. Buenos dias. Salut. Que, salut. Eh, que te digo una cosa. Jo... Yo... Eh... No, no hay libertad. Eso de la palabra de democracia, eso que nos colaron en el 77, 79, no acuerdo, es eso es mentira. Lo que sí que es cierto es que la, la gente que ama la libertad y las libertades públicas o luchan o luchamos, o luchamos todos generalizando y nos metemos todos... ...en los asuntos que nos concienden... O, ...o los estados van quitando las libertades progresivamente... ...ven que hay gente que no lucha... ...pueblo que no lucha... ...pueblo que no lucha, población que no lucha... ...gente que no lucha... ...pues ellos van haciendo de la suya... ...si no, para muestra tenemos un botón... ...los compañeros del 4F... ...los compañeros del 9F... ...ah no, los casos, el caso este... Eh, ...que yo por cierto... ...no me había enterado... Porque ahora este, eh, han, habéis dicho un caso específico con un nombre. Quizás mejor en su día y eh, eh, dijeron, por algún sitio dijeron la noticia, pero la hicieron en global de varias personas y entonces, pues, bueno, no te percatas. Ahora, claro, diciendo el caso con nombres, apellidos, que, que tiene dos hermanos en la cárcel y todo, pues, bueno, lo que están haciendo es diciendo cada, cada persona que se meta a luchar y a defender los derechos, pues le van le van le van haciendo la vida imposible y te va señalando. Y al mismo tiempo era para los ánimos y saludaros. Muchísimos compañeros. Muchísimas gracias, eh. Gracias. Nos vemos, Dios. Nada más el mundo. Venga, hasta, vale, hasta, Adiós. La, Adiós. Próxima. Salud. hasta la próxima, salud. What Sí, doncs, sí sí evidentment hi ha tots aquests casos de tots aquests casos de criminalització, etc i, i jo crec que fins i tot també és, és bo a l'hora de, de, de quan fas aquesta pedagogia quan expliques els fets per què es persegueix aquesta gent eh, també treure el mite de, de evidentment qui té la força i qui té tots els mitjans al darrere és l'estat. i per tant quan de algú sempre es té la impressió de què ha fet algú. ha fet algú i s'ho mereixia i no només ho mereixia, sinó que aquella persona es esdimonitza ja, terrorista. No? Jo, jo crec que la impressió sociològica que dóna quan algú li posa la tilla de terrorista, la gent se n'aparta ja. No? Diu, un dia, aquí hi ha perill, aquesta persona ha fet algú que realment es mereix això, etcètera, etcètera. No? Llavors, quan comences a veure darrere de, les, de com volen pintar aquesta persona que li han dit terrorista i veus que és una persona que o té el seu treball, té la seva família, té el seu entorn familiar, el seu entorn social, que en realitat no té per què haver comès cap acte violent. Moltes vegades no ha comès cap acte violent, sinó veiem els propis mateixos companys autobuseros que diuen que un senyor amb un paraigües va deixar nuquejats a dos Mossos d'Esquadra. Bueno, una cosa al·lucinant, no? com, com si fos alguna mena d'expert en arts marcials, amb paraigües o alguna cosa. Realment absurd, no? Llavors, és el que vosaltres dieu, al Carlos, i per contestar la, la trucada, no? el Carlos de la Cevane era una persona coneguda, com vosaltres heu dit, de tota la seva, de tot el seu intorn social, no havia practicat la violència per res, vull dir, quan es diu terrorista, normalment es pensa es que aquest tio ha posat una bomba, no, no, no, no, és l'etiqueta que se li dona per treure-li drets, crec jo, no? I llavors, què ha fet aquella persona? Doncs segurament dir veu alta coses participar en reivindicacions concretes del seu barri quan va venir aquí segurament participar en sempre fer tasques polítiques és a dir, no? en el fons però bueno, jo m'estic assaltant i qui, qui més m'ho d'explicar de, per què creieu que es dona aquest fet sociològic d'immediatament culpabilitzar no? que, de, aquesta cosa de no... la presumpció d'innocència no es dona és, és només un dret per a altres persones no per el que l'estat diu que és terrorista Perdoneu, te'n dieu, perquè, bueno, ja m'estava oh, exaltant. Tu ja ho has ben clar, vull dir, Es tracta d'intentar endemonitzar la figura de, de cada persona o, o des, des, des, deslegitimitzar tota la seva lluita, desvincular-ho i directament, bueno, s'encarregant pues, de fer tota una campanya de desinformació contra aquesta persona, tachant-la terrorista i del que faci falta, ja no som la mena a ell, a la seva família i a tot el seu entorn, no? Per, per bueno, buidar tot el missatge i tota la seva lluita i bueno, deixar-ho com una figura malèvola que, que ha vingut aquí a, a empreyar el personal. No? Bàsicament, la figura del Carlos per, per entendre la detenció del Carlos jo crec que s'ha d'entendre que és una persona que ha, ha patit la repressió de petit. El fet de que tingués dos, dos germans a la presó, l'ha fet patir la, la repressió des de petit, ha estat sempre molt vinculat amb, amb tota la lluita antirepressiva arran de veure la realitat de les presons patir la dispersió veure com els seus germans eren torturats tot això li va fer donar-se compte en quin estat s'està visquent i, i veure que realment tota aquesta democràcia que ens venen és una absoluta fal·làcia no? llavors és en, aquest, és en aquest espai on el Carlos va prendre consciència política i amb els anys comença a militar en diferents col·lectius fins que arriba a Catalunya, i bueno, a Catalunya va, va estar participant molt activament en diferents campanyes, i tot i que pues, el Carlos venia de Galícia i totalment vinculat a la SRI, o el que abans havien sigut les de FAP, el Carlos va arribar a Catalunya i, i es, va, va, es va posar a treballar amb, amb tota una sèrie de col·lectius, sense... és a dir, bueno, va, va, va trencar una mica tot, tot, a, tot aquest tema una mica i, i estava treballant amb tot tipus de col·lectius siguin independentistes, siguin autònoms, siguin anarquistes va fer seves moltes lluites que hi havia al carrer no? i va estar, va estar col·laborant amb molts col·lectius és per això que que, que es crea aquí una campanya per a ell no? és a dir, no, no l'SRI està portant una campanya de suport a, tot el, a, tot el, a tots els presos del PCR del Gran i més d'aquestes aquest, últimes atencions, però per entendre la realitat que, que, que fa que a Catalunya es creï una campanya o un col·lectiu de suport és bàsicament perquè el Carlos havia s'havia guanyat la simpatia i la confiança, l'amistat inclús, de molta gent, de moltes causes. Llavors ha, ha conegut a gent molt diversa des de col·lectiu de de presos en lluita, eh, rescat... Bueno, ha estat treballant amb tothom, no? Llavors això fa que tota una sèrie de gent, arran de la seva atenció, es, es, es preocupi i, i vegi la necessitat de demostrar de la solidaritat vers ell, igual que ell havia mostrat sempre la solidaritat amb altra gent i havia fotut sempre tot el que estava a les seves mans per, per recolzar lluites, no? De fet, quan va tornar a Galícia va recolzar i va, va obrir les portes a Galícia de tots aquells col·lectius, com per exemple pot ser Rescat, que van anar a explicar totes les atencions del 2001, dels Igor i, i de, de, de resta de detinguts. No? És a dir, bàsicament, el Carlos sempre és una persona que és molt solidària, que, que ha estat implicat sempre en moltes lluites, llavors crec que és el mínim que es podia fer des d'aquí era mostrar la seva solidaritat, igual que ell havia estat fent en tots aquests anys no? la pregunta seria per què creieu que més enllà del signe polític del govern de torn aquesta violència és estructural en l'estat capitalista espanyol bueno. perquè la teoria hi ha hagut moltíssimes teories i el company que ha trucat l'última trucada que deia des dels 70 no sé què aquí se'n diu democràcia i tal la gran teoria és que aquí no va haver una depuració una ruptura democràtica i una depuració d'aparells de l'estat quina és la vostra explicació? Mira, greu, jo, ho mira, arran d'això, el que m'estàs dient, i d'algunes intervencions que han tingut últimes i alguns comentaris últims, jo crec que a l'estat espanyol sí que és, estan molt ben vistos els terroristes. Jo crec que sí. Molt ben vistos. <ríe> I et diré... No, no, no, no i ara t'ho demostraré. No, I a més a més, vull dir que fins i tot se'ls hi fan entrevistes i tertúlies en les ràdios i tot això amb els terroristes. Per exemple, et donaré dos declaracions públiques de dos coneguts terroristes. Un, el Rubalcaba. Un? Mm? terrorista conegut, doncs... Bueno, eh, sap, no? jo et dic només una cosa, Josep. T'escolta gent de la corda, però també no pot escoltar altra gent, eh? Jo El que dic. jo dic ho hem dit moltes vegades i vale, vale, públic, vale. vull, vull, a més bé, són terroristes vull, jo, jo, jo, jo, que vull, són terroristes ells ten, sí ho són uh, per exemple va dir arran de les detencions llibertat d'expressió però correcte. prudència prudència a l'hora de <ríe> denunciar ho així a sac són terroristes, està clar bueno. uh, mantenen un estat ja, ja és, uf, uh, un estat que déu-n'hi-do bueno. uh, no, va fer unes declaracions públiques quan van haver les detencions va fer una roda de premsa i va dir explícitament que les persones detingudes reconeixia que eren persones efectivament normals, que tenien la seva feina normal, que tenien la seva activitat en el seu entorn normal, que no hi havien proves tangibles de res, que els acusés, que eren unes detencions preventives. Això en justícia, no sé què vol dir, en la, en la seva justícia, en la seva legalitat, què vol dir una detenció preventiva? Per això li dic que és un terrorista. Terrorista aplicat al fet de que aquesta llei mm? és... Mm, dir, a l'aplicació d'aquestes lleis, no? Bueno. Dir, no, no. I després hi ha un altre terrorista, com José Bono, eh, ministre, exministre de l'exèrcit d'aquest d'ocupació. En fi, doncs aquest altre, el José Bono, fa unes setmanes, o unes setmanes o cinc, va dir per Ràdio Nacional d'Espanya que eh, arran precisament de les tortures del militant basc Igor Porto, que aquí la gent el que havia de fer eh, era callar, posar-se al costat de l'Estat i de les forces, ell anomenava de seguretat de l'Estat, és a dir, de les forces repressives, tots firmes i que i mirar cap a un altre costat. Si això no és ser terrorista davant de les tortures i tot això. Si això no és terrorista, això és terrorisme. Terrorisme verbal i més que verbal perquè estava dient que a les forces de seguretat, a la Guàrdia Civil a la policia, tots aquests, endavant tortureu, perquè a més a més va dir textualment això ho han recollit els mitjans de comunicació són declaracions públiques fetes a la Ràdio Nacional d'Espanya que si hi ha d'haver baixes que aquestes com a mínim no siguin de l'Estat això ho va José Bono clar, quan es produeixen aquestes coses gent d'una responsabilitat i d'una talla de, com la, la que ho diuen vull dir, el que tu estaves a la pregunta que t'havies fet a veure M mm, veiem la, quan ells orquesten totes aquestes detencions, aquests muntatges mantenen aquestes lleis repressives eh, per mantenir els seus privilegis i per manten eh, i per liquidar doncs, qualsevol veu dissident, aquesta és la naturalesa i la naturalesa que hem de conèixer d'aquest estat. a veure, el que a mi m'agradaria és que, si us plau, mateixéssim, en el sentit de fer una acusació tan directa de dir aquesta i altra persona. Jo parlava a nivell estructural, a nivell d'estat. Però, si ja... dir, aquelles persones sí que són representants de l'Estat, vale? sí. i apliquen aquestes lleis que pots dir que són lleis que apliquen un... una violència que es pot també denominar com a terrorista. Ara, mmm... i a mi m'agradaria una mica de prudència a l'hora dels micros, fer-los servir... El meu company t'està explicant és que no, és que parlem clar, vull dir, t'ho poden estar escoltant això perfectament i dir, hòstia, és que aquí i aquí ja han acusat de terrorista el senyor Rubalcaba, el senyor Bono, i poden dir, bueno, aquestes persones no han comès violència. Jo parlava en un sentit estructural, en un sentit d'entitat, com a estat. No volia personalitzar dient aquesta o una altra persona. Que per què creieu que l'estat espanyol com a estructura, més enllà del signe polític tingui, aplica això? és un terrorisme verbal, de ploma polític s'està prostituint el llenguatge vale? llavors, o sigui, aquí estan parlant i estan canviant els termes contínuament, vale? llavors, en el moment que nosaltres, o, o se'ls està dient terroristes amb ells és, a veure, qui està implantant el terror qui està deixant la gent al carrer sense feina qui, o sigui, matitzem les paraules és a dir, ah, s'està prostituint tots tot els llenguatges des de fa bastant de temps, no? llavors o sigui, ni el PSOE socialista, ni, ni certes persones que estan a són terroristes. Llavors, o, o tots o ningú, saps? O sigui, posem-nos a, a parlar amb les coses com cal, o si no, si ells prostituïen el llenguatge no, no també. Llavors, vale, si ens posem a parlar, si agafem l'etimologia de cada paraula, els que són terroristes són ells. Els que estan implantant el terror són ells, no nosaltres. Qui té les armes? Bàsicament, és això, vull dir, no sé la realitat del dia a dia ho demostra en això hi trobarem consens en això jo per, per banda meva hi trobarem el consens no? el, que, el que jo volia és la matització aquesta perquè començar a dir certs noms i, i en certs moments com ara des del programa si no posem límits si no posem límits, si no sigmatitzacions eh? m'agradaria que hi haguéssim matitzacions explicar. he dit unes intervencions que van fer, unes declaracions que a mi em semblen intolerables uh -huh. denunciables i escandaloses i per tant eh, és bo conèixer-les mm? Parlem d'una d'altres coses que no, no són ara mateix del comitè i de solidaritat amb aquests companys, sinó d'una campanya que com a Socorroig Internacional va dur durant eh, bastant temps o el Socorroig Internacional va dur bastant temps i que ha tingut un final feliç que és la llibertat de la fina. Sí. No? Que Aprofitem que ara esteu aquí també membres de Socorroig Internacional per donar aquesta bona notícia. No? Sí, sí, sí, eh, de... En concret eh, va ser el dia 12, sí, no? 12 de febrer. 12 de febrer, no? Sí. Um, podeu explicar una mica home, ja com ha anat allò de... no, no, la, la, la posar en, en llibertat perquè ha sigut, quin, quin motiu han aduït ells per sí, sí, sí. retallar aquesta pressió preventiva de 4 anys que se li havia aplicat Val, doncs sent breu en anogrà ja que em dones l'oportunitat aquesta per dir-ho no, home, en primer lloc ja que tinc el micro davant doncs també aprofitar per donar les gràcies a tots aquests col·lectius a totes aquestes persones que durant mesos i mesos i mesos i mesos doncs, han signat manifest van donar suport eh, per demanar la solidaritat amb la, amb la FINA en els actes, en les concentracions... Jo crec que, eh, d'entrada, això, eh, sense el suport, la pressió, que d'alguna manera sempre eh, serveix d'alguna cosa, i en aquest cas, encara que tard, però sí ha fet eh, pressió i ha, ha ajudat a que eh, la deixessin en llibertat, s'ha d'agrair a tota aquella gent que ha participat i ha mostrat la solidaritat perquè vegin, perquè d'alguna manera les coses sempre són importants i són necessàries, allò que parlàvem abans si érem necessari més que mai la solidaritat sempre és necessari d'una manera constant perquè la repressió és constant, sempre és permanent i en aquest sentit, efectivament el 12 de febrer la van deixar en llibertat arran, bàsicament també hi ha un context que ha afavorit això ella recordem que es trobava eh, extraditada des de l'estat francès des de feia dos anys, des del 2006, ella havia, va ser detinguda la darrera vegada que la van detenir, eh, ella és una militant del PCR, eh, va ser detinguda eh, al juliol del 2002 a, a, a París, eh, va ser empresonada, mm, se li va fer un judici, va ser condemnada i va sortir el 2006, sortia ja en llibertat, i de, va ser el Baltasar Razón que li va demanar l'extradició a l'estat espanyol, obrint-li un expedient i un sumari en contra d'ella, sense, de fet, cap prova, cap acusació concreta, i intentant buscar eh, acusacions ja del passat, per poder-la incriminar, intentar investigar en quina situació se li podia incriminar, no? Bé, això, per tant, era una situació irregular entenent que una persona no se li pot obrir un sumari o encausar-la per acusacions que ja, d'alguna manera, ha estat jutjada anteriorment és a dir, no se li podia acusar de pertinença a eh, cap organització quan ja va ser jutjada a l'estat espanyol per això anys enrere, i va passar una vintena d'anys a la presó amb anterioritat, eh, i no tenia cap causa pendent és a dir, no hi havia cap ordre ni cap causa pendent però se li obre tot i així Garzón demana que se li obri un expedient i un sumari i que eh, immediatament després de deixar-la eh, sortir llibertat de l'estat francès extraditar-la a l'estat espanyol això es va fer Uh, la situació de Fina més a més s'agreujava molt, a diferència de molts altres presos que de fet tots els que van ser detinguts l'any 2002, van ser detinguts gairebé una vintena de persones l'estat eh? espanyol, l'estat francès, a 2002 en, totes les que van ser detingudes a França empresonades, jutjades a França conforme han anat sortint en llibertat han estat extraditades el, el cas de Fina s'agreujava molt més davant, davant de la seva situació de salut molt precària és una persona que pateix uh, una malaltia crònica eh, una deficiència coronària en el cor que qualsevol tipus d'esforç li pot provocar un risc d'angina de pit, té una èrnia discal, eh, és una persona en que, a més a més eh, durant els diferents anys de presó que ha passat amb les diferents vagues de fam, va participar en una vaga de fam de 435 dies entre el 89 i el 91 precisament en contra de la dispersió i l'aïllament a les presons però eh, Bé, doncs és una persona que fins i tot en el seu darrer judici a París, en el 2005 enmig del judici eh, li van dislocar un ombro eh, és a dir que ha patit la, la, la, la violència eh, també física en la pròpia carn i la seva situació s'ha doncs, passat en el moment que és ingress... extraditada a l'estat espanyol, durant els 15 mesos que ha estat eh, més de 15 mesos empresonada, vuit vegades ha hagut de ser hospitalitzada en caràcter d'urgència eh, al Principi d'Astúries a l'hotel Carlos III de Madrid diverses vegades eh, precisament per això, per perill d'angina de pit eh, informes mèdics contínuament des de fa dos anys venien reclamant que aquesta persona no podia aguantar més eh, eh, el règim penitenciari, és a dir, que la seva salut depenia precisament de les llibertats. Informes medis de metges no penitenciaris. No penitenciaris. Mm -hmm. La diferència ha sigut de que ara hi ha mm -hmm. un informe de metges del Calameco, que és on ella es trobava empresonada, que eh, recomanaven i demanaven la seva llibertat, o sigui, si no veien la... perill real... O sigui, que la posada la en llibertat ve per, per aquest informe dels propis metges penitenciaris. Això és una de les qüestions que ha influït, sense dubte, no? i això ha sigut també arran de que el Garzón estava disposat, és a dir, ha començat a aplicar a tots aquells que estan eh, estraditats des de França, ara fa dos anys, la majoria d'ells que ja porten estraditats, estan en situació preventiva, amb el sumari obert, doncs els hi ha aplicat la perllongació de la, de, la, de la situació de presó preventiva fins esgotar el màxim, és a dir, fins als 4 anys. També això li afectava a, a la FINA. Davant de la situació de perllongament de dos anys més, és a dir, fins a esgotar dos anys més la, la presó preventiva de FINA, amb la situació de salut precària cada vegada més deteriorada que estava, vull dir que estava, en la situació, estava al límit, sal podia morir directament. Podia morir, clar, realment, clar. en una situació de risc. Ha, ha hagut, eh, bé, això ja des de fa dos anys que estem en aquesta situació. Els metges de fet anavam mantenint una situació de que eh controlaven molt bé fins a on ella podia resistir i el fet de portarla directament de la presó a l'hospital, de l'hospital a la presó, doncs mantenia eh, una situació de, doncs de, dir, que podien perfectament mantenir-la si ells volien eh, fins a tant de temps com volguessin. Bé, un informe a partir de... hi ha uns recursos dels advocats que davant de l'imminent perllongació de condemna en aquest cas de condemna no de presó preventiva dos anys més davant d'aquesta situació eh, es van presentar recursos es va estar batallant a nivell jurídic i davant dels, davant dels equips mèdics de que fessin pressió i aquesta vegada han cedit uh -huh. eh, la situació concreta de la fina era És que no hi havia però clar des de fa dos anys era el mateixa que jo crec que també la campanya ha incidit ja de que era evident de que era el moment eh, de que la deixessin anar allà en llibertat va sortir el dia 12 i ara està feliçment vivint a van doncs, bueno, amb la seva nova residència amb els seus i Perfecte. recuperant se lògicament puguem tenir la possibilitat d'un tractament fora de la presó que era l'ú manera que té de que pugui recuperar-se realment. Doncs evidentment ens ens ananalegem en perquè era un tema que allà ja, bueno, ja portaven temps, en altres eh, col·laboracions el programa també s'havia dit, etc etc. Aprofitem els eh, dos tres minuts últims abans de posar-hi a última pausa musical per eh, que ens expliqueu doncs això el que demanava un dels oients que que tornéssim a dir quina era la situació, l'explicació, bueno tot allò que hem dit que diríem sobre pròximes activitats eh, on podeu sortir el manifest per exemple de, de constitució del comitè dades de contacte, etc etc. si us sembla mm, Sí, a veure, la dada de contacte d'aquests moments precisament ara està, eh, el correu electrònic uh -huh. ara és la més, eh, la més ràpida i la més fàcil és comitè suport carlos tot junt carlos, arroba, casalet, casalet mm -hmm. en K mm? ah, casalet, okay. punt carlos, arroba, casalet punt oG i eh, comitè suport carlos@ casalet aviat precisament és que és clar ara s'estan posant a una miqueta en ordre de tota una sèrie de gestions eh, hi haurà i abans havíem parlat de que hi havia el comitè de Corunya, que també s'ha creat, un comitè ampli, també, de gent que coneix a Carlos, d'entitats, etcètera, eh, mantenint contactes amb ells, per, per suposat. Eh, ells estan, han obert una, un bloc, blog per Internet s'està treballant amb això. Llavors nosaltres estem discutint o bé d'obrir-ne un de propi o bé d eh, obrir un vinculat amb aquest mateix bloc perquè en definitiva som dos comitès creats una a Catalunya a l'altra Galícia i se sap el però... nom del el, el nom del bloc. No, no, no, no, encara... No, no, no està acabat, estan, estan creant-lo. Ah, estan creant-lo, d'acord. Vale, per vale. això deia que el, el contacte més de qualsevol col·lectiu o qualsevol persona que puguis estar escoltant i que pugui tenir un interès i més nou simplement demanar informació, uh -huh. eh, el, el més directe ara seria aquest correu electrònic. És qüestió uh -huh. de poques setmanes, jo dir, o potser dies, eh, de que hi hagi realment eh, aquests altres instruments, aquests recursos. I hi ha algun que... número de compte ja funcionant, per exemple? No. No, no, no tot, tot fàcil, això es decidirà s'ha de decidir, és que hi ha d'haver s'estan aplegant també altres col·lectius a nivell territorial també hi ha gent vull dir, no només és Barcelona ciutat sinó que ens interessa també el contacte també hi ha gent de fora de comarques mm, eh a vegades això va més lent de del que voldríem i fer aquestes gestions tot i que es tenen en ment també, a veure, nosaltres també el funcionament és assemblearis democràtic i per tant tampoc podem prendre decisions a vegades a nivell personal uh -huh. sinó que hi ha d'haver un consens eh, a l'hora de com es gestionen certes coses si es pobren un compte corrent com l'han de tenir un xoc, etc. per tant s'ha de comprendre que a vegades també anem amb una miqueta en retras de lo que hauria d'haver és una de les qüestions que tant de bo tinguéssim recursos, no? però eh, sí n'hi ha eh, previsió també tota una sèrie d'activitat La nostra idea és de fer tota una sèrie d'activitats eh, sobretot molt concentrades en que és l'àrea metropolitana de Barcelona, eh, d'anar per diferents ciutats amb actes, eh, organitzar sopars, eh, organitzar exposicions, algun concert, i eh, crear un eh, termini de... a veure, en tot aquest mes, mes i mig, dos mesos, dos mesos i mig, tres mesos, tota una sèrie d'activitats i de campanya que acabi amb un acte important a nivell de Barcelona. Uh -huh. mm, amb alguna festa, etc per recaudar fons. Per recaudar uh -huh. fons, que és el més urgent que tenim en aquests moments aquestes necessitats. Dit això... Mm, òbviament, a través del contacte aquest nosaltres estem disposats a qualsevol persona, a qualsevol col·lectiu que vulgui informació de desplaçar-nos, de prendre contacte en què sigui per si alguna persona que el vulguis simplement tenir informació, eh, col·laborar d'alguna manera eh, de participar en el que sigui nosaltres, òbviament, agrairíem tot tipus de col·laboració perquè és el que estem demanant en definitiva i agraïm l'oportunitat també de parlar amb la ràdio per poder transmetre aquesta veu, venim també a demanar aquest ajut que no? uh -huh. eh, de, des de qualsevol àmbit casal, centre, Ateneu, col·lectiu etc ens puguin eh, ajudar a organitzar a sumar esforços i en definitiva pel nostre company però també per denunciar la repressió en general eh, el company es troba a la presó de Valdemoro es troba a la presó de Valdemoro que és Madrid 3 el centre penitenciari de la presó, la presó de Madrid 3 la direcció és carretera Pinto Sant Agustín de la Vega quilòmetre, quilòmetre 5 eh, 0-28 no, 28-340 28, 340, 28 340, Valdemoro, Madrid Bé, eh, que aquesta li pot escriure es escriure a mail, també és una mesura a vegades de solidaritat, la solidaritat tan àmplia i tan diversa com sigui possible sempre és, és, és útil que algú que se li escrigui o directament, o posant-se a través de nosaltres, el nostre contacte, a través ara, ara per ara, eh, amb el correu electrònic, i òbviament que qualsevol novetat de tipus, n'hi ha un bloc en marxa n'hi ha un algun acte, alguna cosa a través d'aquesta emissora, si vosaltres voleu, nosaltres ho direm, i també us podem fer-ho ressò no hi ha hagut problema abans tampoc no, no. hi haurà problema ara per, per poder fer ressò d'aquestes pròximes ah, iniciatives ah, hi ha un acte ja previst ah, a el a 8 de març el dimsabte 8 de març a Terrassa al centre social al Casalet uh -huh. a Terrassa A, a Terrassa al carrer Societat número 4 uh -huh. és un lloc bastant cèntric a partir de les 6 de la tarda eh, ja hi haurà doncs, activitat eh, hi haurà un acte d'informació una xerrada d'informació de la situació de, de, del company Carlos i eh, després doncs, bé, hi haurà també el casalet doncs, totes les consumicions que es facin etcètera, seran també per recollir fons eh, per, soparet, també, i eh? també un sopar un mm -hmm. ah, es farà un sopar sí. Sí. Eh? per tant eh, tothom que no només sigui de Terrassa sinó també dels voltants que pugui conèixer si vol d'una manera directa la situació d'aquest company, eh, pot venir directament el dia 8 de març, al 8 de març, al casalet de Terrassa, Carrer Digues una societat, Carrer societat, societat número 4. Número 4. A partir de quina hora més o menys? A partir de les 6 de la tarda ja es pot venir. L'acte serà més tard. Mm. Uh, i després hi haurà un sopar, bé, com totes aquestes coses passen és a partir de la tarda, ja la, es prepara l'ambient, etcètera, hi ha un sopar, passarà un DVD, també de les manifestacions i concentracions que hi ha hagut a Galícia uh, i donar a conèixer en definitiva quina és la situació del company Bé, doncs amb això ja ho hem de deixar perquè just hem arribat al punt del programa. Moltes gràcies als dos companys per haver vingut, per haver respost les, totes les preguntes i, bé... Bueno doncs, eh, quedem per pròximes futures col·laboracions, en millors per parlar de coses més, eh, més positives, segur, això espero. Doncs, eh, us emplacem a tots els oients, donem les gràcies a tota la gent que ha trucat i us emplacem fins la setmana que ve per una altra Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de l'AFM de Barcelona. Keep up Surrender to your kiss of fire Just like a torch You set the soul With envy pointing I must go along the road No returning And though it points me And it, it turns me into as is My whole world crashes Without your kiss of fire I can't resist you What good is there Trying What good is there Lying all that I desire Seth's voice, I kiss you My heart shows completely If I'm a slave, then it's a slave I want to be Don't pity me, don't pity me Give me your lips, to lift you only let me borrow Love me tonight, devil take tomorrow Save your kiss so it consumes me do it consumes me the kiss of fire You're all that I desire Sense voice, I kiss you My heart feels yours completely If I'm a slave, then it's a slave I want to be Don't pity me, don't pity me Give me your lips, the lips you only let me borrow Love me tonight, let the devil take tomorrow i know that I must have your kiss, although it consumes me, though it consumes me, mm -hmm. the kiss of fire. Ah, oh, by me. Un nidito picadero A todo trapo y más Pero algo no te cuadra Por más que le das Vueltas y más vueltas No consigues nada Sigue un consejo Yo te lo doy Haz lo que hace todo el mundo Hoy Vamos a ti Vamos We are more than a street dad We are more than a street dad We are more than a Te coche que te llaces de mora y tú sigues ahí sentado tirado en tu sofá que no siempre se fue ir tan mal ahora estás confuso cada vez lo no estás más un tipo que iba a clase y nunca consiguió aprobar maneja mucha plata y ahora corta el bancarao y tú sigues en tu casa con tu cara de pingao sigue aunque I'm a La moita, I'm a Està ramada En el batalló En el cuento <tose> Paleteo desequilibrado. Desequilibrado. Ahí, donde la diferencia se transforma en mirada. Sábado, de 6 a 7 de la tarde. Contrabanda FM, 91.4. and fences and then time may go but oh my dear I love is here to stay together we going on a long long way in time the rock Rockies me crumble She brought to me tumbles They only made of gray